Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Dan telah kita sebutkan pula beberapa kisah Dan kejadian-kejadian yang tercatat di dalam sejarah Antara peristiwa Perang Badar Dengan peristiwa Perang Uhud Lalu kemudian Al-Hafiz bin Kathir rahimahullah ta'ala Mulai memasuki pembahasan Dan penjelasan tentang peristiwa Perang Uhud Perang kedua terbesar yang terjadi di dalam al-Islam. Berkata al-Hafiz, Imamuddin Abu al-Fida' Ismail ibn Umar al-Shahir bin Kafir, rahimahullahu taala, fasil fasil yashdimil ala qasbati 'udin mukhtasarah yang di dalamnya mencakup penjelasan secara ringkas tentang peristiwa perang Uhud. Wa waq'atun intaha na fiha ibadahu almu'minin. Dan perang ini merupakan kejadian yang menjadi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Azza wa Jalla memberi cobaan kepada hamba-hambanya kaum mukminin wa akhtabarahum dan menguji mereka wa mayaz biha bainal mu'minina wal munafiqin dan dengannya Allah Subhanahu wa taala memisahkan antara orang-orang munafik dengan kaum mukminin oleh karena itu kejadian-kejadian yang Terjadi di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam peperangan silih berganti kadang dimenangkan oleh kaum Muslimin dan terkadang dimenangkan oleh orang-orang Kafir. Walaaqibatu lil muttaqin, namun akibat akhirnya akibat yang baik pasti akan kembali kepada kaum mukminin. Dan itulah yang disebutkan oleh Abu Sufyan ketika dia ditanya oleh Raja Herakl tentang peperangan yang terjadi di antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir Quraisy. Ketika itu Abu Sufyan masih dalam keadaan kafir. Maka Herakl bertanya tentang peperangan yang terjadi, siapa yang memenangkannya. Kata Abu Sufyan Al-Harbu Sijal Lanalu min huwainalu Peperangan itu silih berganti Kadang kami yang memenangkan Kadang dia yang memenangkan peperangan Dan itu telah menjadi sunnatullah Yang salah satu hikmahnya adalah Menguji hamba-hambanya Kau mu'mini Mengambil pelajaran dari Setiap kejadian yang ada dan demikian pula untuk membedakan Siapa orang-orang yang benar keimanannya Yang benar-benar berjalan Di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala Berjihad di jalan Allah Dengan orang-orang yang Mereka hanya menampakkan secara Zahir Namun di dalam hatinya menyimpan Kekufuran seperti orang-orang munafik. Kalaulah seandainya setiap berperang Dimenangkan oleh kaum muslimin Maka tidak ada tamyiz, tidak ada penyaringan, tidak ada penyaringan. Oleh karena itu ini cobaan yang menimpa kaum mukminin. Wadalahk an Quraisyan hina kata Allahu saratahum bi badrin yang demikian itu, bahwa tatkala kaum Quraisy ketika Allah Subhanahu wa taala telah membunuh pembesar-pembesar mereka dalam peristiwa perang Badar wa usibu bi musibatin lam takun lahum fi hisab dan mereka mendapatkan musibah yang sebelumnya tidak tergambarkan oleh mereka bahwa mereka akan mendapatkan penderitaan yang luar biasa beratnya sampai tokoh-tokoh orang-orang kafir Quraisy mereka berjatuhan di tanah badar. Wara'asa fihim Abu Sufyan ibn Harb di adami akabirhim. Akhirnya menjadi pemimpin kaum Quraysh, Abu Sufyan bin Harb. karena tidak adanya pembesar-pembesar dari kalangan Quraysh. Waja'a kama dzakarna ila atrafil madinati fi ghazwati as-sawiq dan telah disebutkan sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelumnya mereka datang ke pinggir kota Madinah dalam peristiwa perang as-sawiq yang tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium kedatangan mereka maka Nabi alaihi dan para sahabat mengejarnya namun mereka sudah berlari mereka sudah meninggalkan tempatnya. Ya, disebabkan karena beratnya bawaan yang mereka bawa, maka as-sawid yang menjadi persediaan makanan mereka mereka buang di jalanan. Walam yanal ma fi nafsihi dan ketika itu Abu Sufyan belum mendapatkan apa yang diinginkan yang yang diinginkan oleh dirinya. Jadi dia belum mencapai keinginannya. Syarrah yujam yaquraisan. Akhirnya dia pun mulai mengumpulkan kaum Quraish. Wa ala Rasulillah shallallahu alaihi wasallam wa ala muslimin Lalu kemudian menyatukan mereka untuk memerangi Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan kaum Muslimin. Fajamg qariban min tiga ratus ribu dari wal Hulafah, wal Ahabis. Dan pada akhirnya Abu Sufyan berhasil mengumpulkan kurang lebih tiga ribu orang yang terdiri dari bangsa Quraysh dan para sekutu sekutunya. Demikian pula dari kalangan al ahabish al ahabish jemaah dari al Hubsi. Asalnya Hubsh itu bukit Yang ada di bahagian bawah Mekah Orang-orang yang tinggal di sana disebut Ahabish Quraish Dan mereka dari kalangan Bani Al-Mustariq Demikian pula Bani Al-Hawun Bani, Bani Al Ibn Khuzaimah Yang mereka dahulu berkumpul Itu untuk memberi pertolongan kepada kaum Quraish Maka mereka pun disebut sebagai Ahabishu Quraish Nah ini dikumpulkan oleh Abu Sufyan Sehingga terkumpullah kurang lebih 3.000 orang Jadi jumlah yang sangat banyak Dan bahkan dalam peperangan itu Mereka datang membawa istri-istri mereka di Allah ya tujuannya agar mereka tidak melarikan diri mereka tidak melarikan diri ya. dengan awasan rindu keluarga lalu kemudian balik maka sekalian dibawa bawah istri-istri mereka dibawa Thumma akbal bihin nahu al Madinah lalu kemudian berangkatlah Abu Sufyan bersama dengan tiga ribu pasukannya menuju al-Madinah fa nazala qariban min jabal Uhudin lalu kemudian singgahlah mereka dekat dari bukit Uhud bimakanin makanin yuqalu Ainain mereka singgah di bukit Uhud di sebuah tempat yang disebut Ainain yang disebut Ainain dan di situ ada gundukan, ada bukit kecil yang dikenal dengan Jabal Al Ainain. Yang akhirnya juga masyhur dengan penyebutan Jabal Ar-Rumah. Bukit Ar-Rumah para pemanah. Dan disebutkannya nama Jabal Ainain dengan Jabal Rumah itu berdasarkan kejadian yang disebutkan dalam kisah ini di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menempatkan sebagian kaum muslimin dari para pemanah untuk tetap berada di bukit tersebut dan tidak meninggalkannya dan ذلك في شوال من السنه dan ini terjadi di bulan Syawal dari tahun yang ketiga jadi tepat setahun Setelah terjadinya peristiwa Perang Badar Perang Badar terjadi pada bulan Ramadan Di bagian akhir dari bulan Ramadan Maka Peristiwa Perang Uhud terjadi di bulan Syawwaj Dan disebutkan oleh Muhammad bin Ishaq Beliau mengatakan kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yaumal jum'ah aina shallal jum'ah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada hari Jumat saat beliau mengerjakan salatul jum'ah fa asbaha bisy'bi min Uhud kala kemudian beliau berada di bawah kaki bukit Uhud faltaqu yawm as-sabt fi min syawal dan mereka bertemu yani Terjadinya pertempuran Melawan orang-orang kafir Quraisy Itu di pertengahan Bulan Syawal Pada tahun yang ketiga Lalu berkata al Hafiz, Rahimahullahu ta'ala Washtashara Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ashabah Dan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Bermusyawarah dengan para sahabatnya Ini juga menunjukkan Disyariatkannya bermusyawarah Sampai pada permasalahan-permasalahan -permasalah Sekenting apapun Menyelesaikan dengan cara Musyawarah itu lebih baik Dan itulah yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pasyabiruhum fil amr Ajaklah mereka bermusyawarah dalam Memutuskan satu perkara wa amruhum syura bainahum perkara di antara mereka adalah musyawarah di antara mereka maka rasul sallallahu alaihi wasallam bermusyawarah dengan para sahabatnya ayakhruju ilaihim am yamquthu fil madinah apakah beliau keluar menghadapi mereka yakni mendatangi uhud karena uhud ini sudah tidak begitu jauh dari dari kota Madinah atau dari Masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam kurang lebih 5 kilo dari Masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam, maka Nabi alaihi bertanya kepada para sahabat, bagaimana menurut kalian? Apakah kita melayani mereka sampai mereka datang ke Madinah atau kita yang keluar? Kita yang keluar dari Madinah untuk menghadapi mereka. Fabadara jamaah min fudlail sahabati, mimmun fathul kuruji yooma bedrin ilal isyarat ibil kuruji ilaihim. Maka sekelompok dari para sahabat dan mereka orang-orang yang mulia dari kalangan para sahabat itu bersegera menyampaikan pendapatnya. Dan mereka ini para sahabat yang mulia yang tidak sempat mengikuti perang Badar. Yang tidak sempat mengikuti perang Badar, maka mereka segera memberi isyarat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk keluar. Kita keluar hadapi mereka. Ini yani tidak menunggu hingga orang-orang kafir masuk ke kota Madinah, tapi kaum Muslimin yang keluar menghadapi mereka. Ini menunjukkan karena semangatnya mereka untuk segera ikut. Mendapat bahagian dalam peperangan Dalam jihad visabilillah Disebabkan kerana mereka tidak mengikuti Peristiwa perang badar Yang membuat mereka bersedih Yang membuat mereka bersedih Di antara mereka adalah Anas ibn Nabur Pamannya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu Dalam kisah yang masyhur Yang menunjukkan kesedihannya dia disebabkan karena tidak mengikuti perang badar maka dia pun berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala apabila terjadi peperangan yang berikutnya la yarayannallahu ma niscaya Allah akan melihat apa yang akan aku perbuat dalam peperangan itu jadi para sahabat semangat untuk menghadapi wa alahu alaihi sallallahu alaihi wasallam fi dzalik dan mereka mendesak Rasulullah alaihi salatu agar keluar wa asyar Abdullah ibn Ubay ibn Salul bil muqam fi Madinah sementara Abdullah bin Ubay taqah munafiq itu memberi isyarat kepada Nabi sallallahu alaihi wasalam tinggal saja di Madinah jadi enggak usah keluar tapi kita nantikan saja kedatangan mereka Watabagahu ala dalikah bahu Sahabah dan diikuti pendapat ini sebagian para Sahabat. Yani dalam hal ini Nabi saw tidak mencelah terlepas Abdullah bin Ubay sebagai seorang munafik yang tentu punya tujuan tersendiri menghindari untuk berhadapan dengan orang-orang kafir Quraisy. Namun diantara para Sahabat tersendiri ada dua versi. Ada yang mengatakan kita datang, kita datangi mereka, kita yang keluar kota Madinah atau pendapat yang kedua mengatakan kita yang menantikan orang-orang kafir Quraisy datang ke Madinah. Faalaha ulaika Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka mereka pun memak, iaitu mendesak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan hal itu. Fana haza wadaqala baita. Pada akhirnya Nabi saw berdiri dan beliau masuk ke rumahnya. Walā bi salām ala dan beliau memakai ala mah. yang dimaksud ala mah, harb yang alat-alat peperangan, mencakup baju besinya, mencakup pedangnya, penutup kepalanya, persiapan perang. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk rumah itu bukannya untuk istirahat. Untuk mengambil peralatan perang keluar. Sampai disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya beliau dalam peristiwa perang Uhud menggunakan dua. Dua e, baju perang. Dan ini termasuk di antara bentuk akdul asbab, mengambil sebab-sebab yang disyariatkan, yang diperbolehkan dan yang demikian diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala segala sesuatu telah ditakdirkan memang betul, akan tetapi mengambil sebab-sebab yang syar'i pun merupakan hal yang disyariatkan wakaraja alaihim lalu Nabi sallallahu alaihi sallam keluar menemui mereka, para sahabat wakadinthana azmu ba'di ula'i nah ketika nah ketika Nabi keluar dalam kondisi beliau telah memakai pakaian perang menurun ya, menurun uh, keinginan yang kuat yang ada pada sebagian mereka untuk keluar. Ya, pada akhirnya mereka kasihan melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang sebelumnya tadi mereka mengatakan, "Kita jemput mereka, kita datangi mereka. Jangan mereka yang masuk ke Madinah, tapi kita yang keluar." Ah, mereka ini akhirnya melemah. Fakaluk kata mereka ya Rasulullah in ahbat ta an tmbkta fil Madinah faghal. Wahai Rasulullah kalau memang engkau senang tinggal di Madinah biarkan mereka yang datang nah, lakukan saja kalau memang ini keinginan. Fakalah maka Nabi sallallahu alaihi wasallam wa mengatakan ma yang لِنَبِيِّنْ إِذَا لَبِسَ لَأْمَكَهُ أَيَّضُعَاهَا حَتَّ يُقَاتِلِ Tidak sepantasnya bagi seorang Nabi Apabila dia telah memakai alat perangnya Untuk melepaskannya kembali hingga dia berperang Hingga dia berperang Maka ini menunjukkan Keberanian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukannya beliau seorang nabi tinggal di belakang, bukannya beliau karena seorang pemimpin memimpin dari belakang mengontrol tidak, beliau sendiri yang terjun dalam medan pertempuran. Beliau berperang bersama dengan para sahabat Ridwanullahi Alaihi Wasallam. Kedudukan beliau sebagai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala Kepada beliau alaihi salatu wassalam bahwa Allah menjaganya Allah memeliharanya Wallahu ya'asimuka minal nas Allah yang memelihara kamu dari manusia Orang-orang kafir tidak mampu membunuh Nabi alaihi salatu wassalam Hal itu telah dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala Meskipun demikian Tetap mengambil sebab-sebab adalah merupakan hal yang disyariatkan dan itu bagian dari bentuk tawakal seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala wa mayatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka Allah Subhanahu wa taala yang mencukupinya yang memeliharanya. Maka ini menunjukkan batilnya keyakinan subahwian. Ahlul bid'ah dari kalangan sufiya yang menghilangkan akhdul asbab katanya mengambil sebab itu menghilangkan tawakal seorang justru itu adalah merupakan bentuk kesempurnaan seorang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta taala Rasulullah alaihi salatu akan keluar berperang bukannya beliau mengatakan oh, saya kan seorang nabi ngapain pakai baju perang ngapain bawa pedang tinggal gini-gini aja sudah mati-mati semua Ha. Degal disyariatkan ya Allah bunuhin ya Allah bunuhin bunuhin. Bukankah malaikat turun? Tidak demikian. Tetap beliau mengambil sebab. Tetap beliau mengambil sebab karena itulah yang di yang diperintahkan, itulah yang disyariatkan. La'anna kuntatawakkaluna 'ala Allah azza wa jalla, hatta tawakkulih la razaqakum kama yarzuqu at-tair, taqdu khimasan wa taruhu kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah, sebenar sebenarnya bertawakal, Allah akan berikan rezeki kepada kalian. Seperti burung yang meninggalkan sarangnya dalam keadaan perut kosong, kembali dalam keadaan perutnya telah berisi makanan. Dia meninggalkan sarangnya, mencari sebab. Maka segala sesuatu telah ditakdirkan, rezeki telah ditakdirkan, ajal telah ditakdirkan. Namun bukan berarti seorang tidak mengambil sebab-sebab yang disyariatkan. Tapi, ikhwan, ya sampai di sini insyaallah semoga memberi manfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddal wa